Tanulmányozzuk, tanulmányozzuk Jézust, hogy milyen Jézust. Tehát nem egy szokványos módon tanulmányozzuk a, a János evangéliumát, hogy megyünk versről versre, próbáljuk megérteni, hogy mi történik ott, hanem leginkább Jézus Krisztusra eh, koncentrálunk, hogy ő milyen, milyen volt. Próbáljuk, próbálunk így... Eh... Próbálom így nézni az evangéliumot. És nagyon fontos dolog, hogy mielőtt belemegyünk a, a bibliaóránkba, emlékeztesselek benneteket azokra a célokra, hogy miért, miért csináljuk ezt. Ezt mind, majdnem minden óra előtt elmondom, de azért kell ez, hogy próbáld meg így a fejedbe ezt belerakni ezt a gondolatot, és így nekiállni ennek az órának. Következő, már én is elfelejtettem, mert régen álltam itt, úgyhogy puskáznom kell. De muszáj azt... Ide a fejünkbe, hogy Jézus mondta, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Igaz? Ez az, ami elindította ezt az óra sorozatunkat, hogy, hogy nézzük, nézzük Jézust, mert hogyha nézzük Jézust, és megismerjük, hogy milyen Jézus, megismerjük, hogy milyen az atya. Mert véleményem szerint akkor nem bízzuk rá magunkat valakire, hogyha nem ismerjük, hogy ő milyen. És hiszem azt, hogy minél jobban megismerjük Istent, annál jobban rá fogjuk bízni magunkat, hogyha látjuk. És ezt Jézuson keresztül fogjuk uh, tudni megtenni. Mert ő az, akiben látjuk Istent. Ő maga mondta ezt magáról. <kül> És Istenben érdemes bízni. Istenre érdemes rábízni az életedet. Ő, a, ő az egyetlen, akire érdemes rábízni az életedet. Aztán szeretnénk őt helyesen imádni, ugye ez a másik pontunk. Nem úgy imádni Jézust, ahogy, ahogy mi gondoljuk. Ugye sok ilyen ember van. Én hiszek a, a maga módján, igaz? Ezt szokták mondani. És, és ezt azért mondják, hogy hagyjad békén őket a Jézussal, mert ők hisznek a maguk módján. De az a baj, hogy a Biblia Istene és Jézus kijelenti nekünk, hogy az nem jó. Az nem imádhatod Istent úgy, hogy te akarod, meg... Mert az az, az az ember ott fog állni, és azt fogja mondani, hogy de hát nem a te nevedben, én azt gondoltam, hogy a te nevedben tettem ezt. És Jézus azt fogja mondani, szomorú, szomorúan, hogy nem is ismertük egymást. Tehát fontos dolog, hogy helyesen imádjuk őt. Életünkkel, nem csak a dicsőítésben, de mindennel, amit teszünk, helyes imádatunk legyen Isten felé. És, és szeretnénk ez a harmadik pontunk, Szeretnénk helyesen képviselni Jézust a világ felé. Nem akarunk egy hibás képet mutatni, mert nem akarunk megnyomorodott hívőket. Vagy nem akarunk olyan embereket, akik nem is ismerik meg Jézust, azért, mert mi hibásan képviseljük őt. És, és ezt azért hoztam ide, mert sajnos vannak, vannak gyülekezetek, akik hibásan képviselik. Szerintem jó, hogy ha tanulmányozzuk az igét tanulmányozzuk Jézust, és úgy mutatjuk őt be, mint aki ő. És hozzáteszem, ezt nem fog sikerülni százszázalékosan, de megpróbálunk mindent. És ne felejtsetek el még egy dolgot, mielőtt belemegyünk a Biblió ez pedig a, egy pár szó már leírtátok, a 2 Timoteusz 3, 16-17, és a gólgatási jegyzetfüzeteken rajta is van ez az igeves, direkt rá, rányomtattam. hogy miért, miért is jövünk, Miért is tanulmányozzuk a, az igét? Mert néha nem érezzük úgy, hogy tanulmányozni kéne, néha nem érezzük úgy, hogy dicsőítenünk kéne, néha nem érezzük úgy, hogy itt kéne lennünk. Van, hogy egy évben 300 napot nem érzed úgy, hogy ott kéne lenni, de nem az érzésekért vagyunk itt. Hanem azért, mert megváltott minket, tudjuk, hogy megváltott minket, vissza tudunk nézni arra a pontra, ugye? És ő azt mondja, hogy a teljes írás Istentől itetett, és hasznos a feddésre, a megjobbítása, hogy tökéletes legyen az Istennek a Szentje minden jó cselekedetre felkészített. Szó szóval nincs érzésekről, hanem azt mondja nekünk Isten igéje, a Szentlélek, hogy ahogy tanulmányozzuk az igét, ő átformál minket valahogy. És te, ahogy itt ülsz, és hallgatod, ahogy olvasod, Isten átformál téged. És elkészít jó cselekedetekre, hogy aztán tudjuk helyesen képviselni őt. Tehát próbáljunk meg így ülni itt ma. Milyen Jézus? Hogyan, hogyan lehet megmutatni jól? Hogyan imádjam őt? Uram, vizsgálj meg engem, mi az, ami nem helyes bennem? Vagy akár erősítsen meg téged, Isten, kívánom egy pár dologban, amit helyesen teszel. Tehát a nyolcadik részben, ahogy, ahogy néztük Jézust, nagyon erős beszédeket láttunk, egy kis visszatekintés. Ma, ma reggel ezeket tébetűkkel gondba vagyok. Egy nagyon erős. Beszédeket mondott ugye a, a farizeusoknak, és, és ezek az emberek azért sokak által tisztelt vallási vezetők voltak, és próbálom nektek ezt így megmutatni mindig, nem tudom pontosan, hogy kell -e, de itt egy 30 éves férfiról beszélünk, aki, aki nagyon erősen szól idősebb vallási vezetőknek, akik a nép körében megbecsültek voltak, és elég kemény beszédeket mondott. És, és látod, hogy megint összeakadt ugye a farizeusokkal a nyolcadik részben, és próbálja nekik elmondani, hogy ő a világnak a világossága. Tehát, hogy higgyenek neki. Az én vagyok Istentől küldve. Ugye próbálja Jézus elmondani neki, és próbálja átformálni a gondolkodásukat ezeknek, a, ezeknek az embereknek. És a szolgálata folyamán Jézust nagyon sokszor látod, um, hogy ezek a farizeusok jönnek, és vitatkozni akarnak vele, vitába szállnak vele. Mert nehéz lehetett nekik elfogadni, csak gondoljatok ebbe bele, hogy ott vagytok évekig ebbe a rendszerbe, ezt csináljátok. És milyen nehéz lehetett elfogadni, ahogy Jézus is fogalmaz, az új bort. Nekem nagyon tetszik Jézusnak ez a mondata, hogy ő maga is megértéssel volt a farizeusok felé valamilyen szinten. Mert azt mondja egy helyen, ha emlékeztek rá, hogy nehéz, annak, aki az óbort itt a nehéz, nem kívánja egyből az új bort. Jézus szinte megérti ezeket a farizeusokat. Mindig úgy gondolunk, Jézus, hogy Jézus utálta a. A a kivételnek, de sokszor úgy gondolunk rá, hogy ő utálta a farizeusokat, de nem, Jézus nagyon szereti őket. Jézus próbál feléjük szolgálni, Jézus ilyen. Ne képzeld el ezt úgy, hogy jöttek mindig a gonosz farizeusok, és Jézus fölkészítette a tanítványét, hogy na csata lesz, megint. Nem, én hiszem azt, hogy Jézus örült, amikor végre jöttek, és amikor szolgálhatott feléjük valahogyan. Csak mindig ez ilyen vitába torkollott, és nem Jézus miatt. Mert nehéz nekik elfogadni ezt az új bort, amit, amit Jézus hoz. Nehéz volt nekik elfogadni talán ezt a fiatal tanítót. Csak képzeld el, hogy Jézus fiatalabb volt nálam. És próbálja tanítani ezeket, a, ezeket az embereket. Ő milyen nehéz, nem? Néhat neked nehéz, ha őszinte vagy magaddal, neked nehéz elfogadni tőlem, amit mondok, nem? Így van, én tudom. Ugye? Mert néha engem megfeddenek a fiatalabbak, és nehéz tőlük elfogadni. De teljesen érthető. De akkor bele tudod magad képzelni ebbe a helyzetbe, hogy milyen helyzetben vannak ezek a farizeusok. Nem, nem tudták elfogadni azt, hogy igenis Isten most ilyen módon fog munkálkodni. Ezen a fiatal ács, ácson keresztül jött el. Nehéz volt nekik. Nem fért bele a messiásról alkotott képükbe az, hogy Jézus így jött el, vagy a messiás így jön el. Bizonyára megvolt egy elképzelésük a megváltóról, eh, Isten munkájáról, hogyan fog ez végbe menni, és nem, nem fért bele az, ami, az, hogy Jézus jött, 30 évig melózott az apukájával talán, eh, és aztán jön, és ő hozza a jó hírt. Ez nagyon nehéz lehetett elfogadni, hogy a messiás nem egy, nem egy papi családból származik, nem, nem egy nagy teológus, hanem egyszerűen csak Isten elhívott egy egyszerű, idézőjelben egyszerű embert. <kül> vagy egy egyszerű, ez rossz, rossz mondat volt ezt. Vagy ki kell vágni, vagy helyesbítek, helyes Nem elhívott egy embert, hanem ő jött úgy, mint egy ács képében. Így jó, helyes Balázs? Jó, oké. Okay. Nem a Balázs miatt helyesbítettem, hanem amikor már kimondtam, tudtam, hogy nem jó. De de bármennyire is botránkoztak ők, bármennyire is megdöbbentő volt nekik, nem Isten változott, ugye? Nem mondta azt Isten, hogy jaj, nem gondoltam, hogy így fogtok reagálni, és akkor gyorsan kicseréljük valami, valami főpapra, aki jön hozzátok. Nem, Istennek ez volt a terve, és direkt ez volt a terve, hogy az embernek, ember megalázza a gondolkodását Isten előtt. Igaz? Mert ez egy megalázó dolog volt. Csak gondolsz, a, nemrég volt karácsony, Jézus születése egy botrány. Tehát ez nem egy csak egy egyszerű dolog volt, hogy mindenki elfogadta, hogy ja, Szentlélektől van, ja, akkor már értjük. Nem, az egy botrány. És hogy, Jézus, hogy József maga mellé, maga mellett tartotta Máriát. Botrány. Az ő születése botrány. Értitek? Hogy, és Isten direkt ezt csinálja, hogy, hogy az embernek meg kellene alázni a gondolkodását, hogy, hogy Isten mögé álljon be az ember. Nem Isten fog beállni az ember elképzelései mögé hanem az embernek kell megalázni a gondolkodását, és odaállni ő mögé, és menni, menni vele. Ezt csak azért mondtam el, mert ahogy vizsgáljuk Jézusnak a, az életét, a cselekedeteit, a, a szavait, számomra megdöbbentő dolgokat csinál Jézus. Ami lehet, hogy ma is megdöbbentő lenne, vagy ma is megdöbbentene minket. Csak gondolkozunk el ezeken a, ezen a dolgon. Számomra a legmegdöbbentőbb dolog az az volt, amikor a parázna nőt odahozták eléje, és házasságtörés, ugye? És Jézus azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, ugye? Ez megdöbbentő. Hogy Jézus ennyivel elintézi. Számomra azért volt megdöbbentő, mert mi van, hogyha, ha, Tehát mi van ennek a nőnek a férjével, mondjuk. Nem? És Jézus azt mondja, hogy nem, kegyelem van. Ez a válasz, írgalom van, meg van bocsájtva, és kész. Ennyi. Ez megdöbbentő, nem? Ha ma csinálna ilyet Jézus. Nem megdöbbentő lenne? De Jézus nem, nem változott. Vagy csak képzeld el a, a, az esküvőn? Mentés ő nem alkoholmentes bort csinált, ugye? Hanem ő bort csinált. Az esküvőn, manapság a keresztény esküvőkön az a divat, hogy nincs alkohol. Igaz? Mert megmutatjuk, hogy mi milyen keresztények vagyunk. Nem iszunk semmit. Akkor ha jött volna Jézus, és azt mondja, hogy csinálok bort, akkor lehet, hogy néhány keresztény kidobta volna Jézust. Nem, Jézus, ez itt nem. Te nem vagy keresztény? Alkohol adni ezeknek? Igaz? Lehet, hogy ez megdöbbentő lenne. Vagy, vagy feláll az ünnepen. Számomra az nagyon egy megdöbbentő dolog volt. Ugye az ünnep utolsó napján, amikor nagy csend van, és mindenki várja, hogy a főpapok hozzák ki a, a nagy vedret, és jelképesen kiöntik a vizet. Nem öntenek ki vizet, csak mintha kiöntenék a vizet. Ugye? Nagy csönd, mindenki ott áll. És számomra ez megdöbbentő. Jézus föláll, ha szomjasak vagytok, gyertek hozzám. El tudod ezt képzelni, hogy, a, hogy azok az idős emberek csak ki ez a ficúr, aki meg, megzavarja az ünnep menetét. De gondolkoztok ezen így, de nem azt kell nézni, hogy Jézus jött, hogy mindenkit megbotránkoztasson. Mert én hiszem, hogy nem ezért jött. Tehát Jézus nem direkt... Már ez is rosszul, van, rosszul fejeztem ki. Látszik, hogy rég tanítottam. Jézus nem, nem jön, hogy, hogy mindenkinek beszóljon, és mindenkit megbántson, hanem látom ezekben a dolgokban, hogy Jézus próbálja megmozdítani ezeket az embereket, hogy jöjjenek ki a régi rendszerből, mert hozott egy újat, és alázzák meg a gondolkozásukat Isten előtt, mert itt van ez az új szövetség. Én hiszem, hogy Isten ezért csinálja ezt, és azért mondtam el ezt, mert ma is egy olyan dolgot fog csinálni, egy olyan dolgot fogunk látni a 9. részben, 9. részben ami megdöbbentő. És tudjátok, nem az a megdöbbentő benne, hogyha esetleg erőre olvastál, hogy ő köpött egyet, és sarat csinált, és azt kente az ember szemére. Nem az, nem az a megdöbbentő benne. Bár lehet, hogy neked az is, hogy elképzeled, hogy az a szegény vak ember, és csak ezt látja, és utána valami rákenődik a szemére, hogy lehet, hogy azt mondját, hogy Jézus, hát ezt azért nem így kellett volna, vagy legalább takartad volna el a szádat, vagy, vagy Jézus szentelt vizet kellett volna hozni. Vagy, vagy miért nem csak úgy imádkoztál? Hát ez olyan talani Jézus. Nem? De nem, nem. Ez is megdöbbentő, de nem az a megdöbbentő benne. Majd látni, látni fogjátok. Tehát a célja az nem, hogy botránkoztást. soha nem sértette meg a törvényt. Nem látod őt valakit direkt, direkt megbántani, hanem... A botránkozás az csak azért van Jézusban, és az botránkozik csak Jézusban, aki büszke és nem képes megalázni az elméjét Isten munkája előtt. Aki nem képes félrerakni az ő elképzeléseit, hogy, hogy igen, az a régi szövetség volt, de ez most, a, ez most már az új. Olvassuk a 9. rész első versét, és ne felejtsétek el, hogy Jézust nézzük, hogy ő milyen. Oké? Okay? Kilencedik rész első verse, és amint eltávozik, láta egy embert, aki születésétől fogva vak volt, és olvasom még a második verset is, és kérdezik tőle a tanítványai mondván, mester kivétkezett ezé, vagy ennek szülei, hogy vakon született. Érdekes dolog történik itt. Az evangéliumokban ez az egyetlen lejegyzett eset egyébként, amikor Jézus egy olyan ember gyógyít meg, aki, aki a születésétől fogva vak volt. Tehát itt nem, nem meggyógyított igazán, és erre majd vissza fogok, vissza fogok térni. De amit szeretném, hogy lássunk, amit láttam Jézusban, csak ez a, ez a két vers, amit, amit mutatott nekem, hogy, hogy Jézus folyamatosan szolgál. Ha velem laposztok a János Evangéliumának a... 20. részében. Azt mondja, hogy sok más ját is, a 30. vers, sok más ját is művelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Jézus rengeteg jelet tett, nem csak azt, amit itt látunk, amit János leír, vagy a többiek leírnak. És csak azt szeretném nektek megmutatni, hogy, hogy ő szolgál a farizeusok felé, és aztán elindul egy másik irányba, de már megint szolgálni fog valaki felé. Jézusnak nem volt, nem tudom elképzelni, hogy ő neki volt egy ilyen kis, na most, most nem szolgálok, most szolgáljatok engem hanem azt látjuk, hogy ő folyamatosan szolgál. És kérlek, hogy ne, ne gondoljátok belemagyarázásnak, hogyha ha az igét magát tanítanám, akkor nem így tanítanám. De a Isten, amit megmutatott az az, hogy, hogy ő folyamatosan szolgál. Ő itt hagyja az egyik helyet, és aztán megy a, megy a másik helyre, és szolgál. Az evangéliumok nem mondanak el nekünk semmit arról az időszakról, nem sokat, amíg, amíg ő 30 éves nem lett. Nem tudjuk, hogy mi volt igazán pontosan vele. Sok butaság elindult a világba, hogy akkor mit csinált Jézus, de, de azt tudjuk, azt lejegyzi nekünk az evangélium, és hogy olvasod az evangéliumokat, látod, hogy amióta elkezdett szolgálni, az ütövő folyamatosan szolgált. És ez szerintem egy, egy követendő példa nekünk, Tudta, hogy ő neki nem sok ideje van a Földön, Jézusnak. Tudta, hogy nem sok ideje van. És itt látni is fogod, ő mondani is fogja, hogy amíg én itt vagyok, amíg világosság van, nekem tennem kell az én atyámnak a dolgait. Nem állok meg, amíg lehetőségem van rá, teszem ezt. És csak néhány verset gyertek velem, nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogy milyen is, milyen is Jézus. A Zsoltárok könyvében lapozzatok velem. A 90. Zsoltár. 90. Zsoltár 12. verse. Azt mondja, taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, így, így imádkozik Dávid. Aztán a példabeszédek, az a következő könyv. Példabeszédekbe gyertek velem. A hatodik részben, tizedik és tizenegyedik vers, ez egy híres kis versecske. Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kézösszefonás, hogy pihenjek. Így jő el, mint az utonjáró, a te szegénységed és a te szűkölködésed, mint a pajzsos férfiú. Aztán gyertek velem a Máté evangéliumába, légy szíves! Máté evangéliuma, 24. rész. 44-től olvasom, a 47-ig. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt, eledelt kérdője. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajöj, íj munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden ország fölött gondviselővét teszi őt. Jézus erről tanított, és így is, így, is élte a, így is élte az életét, hogy hűnek találtasson abban, amire Isten elhívta. És hiszem azt, hogy Jézus ma is, ma is ilyen lenne. Megint csak tegyétek oda a fejetekbe, hogy szeretnénk olyan lenni, mint Jézus. Én szeretnék olyan, olyan lenni, mint Jézus. Jézus, ha itt lenne ma is, akkor tisztában lenne az idővel, a jelekkel. Tisztában lenne avval, hogy nincs sok idő, nincs sok idő hátra, hogy az emberi test az nem bírja sokáig. És egy megdöbbentő adatot számoltam ki, ez így eszembe jutott, hogy kiszámoljam, hogy hány napom, hány napom van az életben. Számoltátok már ki azt, hogy hány napotok van úgy általában az életben? Az ember olyan soknak gondolná, de ha kimondom, az megdöbbentő lesz. Kiszámoltam, hogy egy átlag ember, aki mondjuk 70 évet ér, annak van 25.550 napja, és kész. Az degáz, nem? És átszámoltam még egyszer. Az nem lehet ilyen kevés. Igaz? 25.550. Wow. Ja, és ez egy 70 éves ember, tehát azért az már, az már wow. Aki azt megéli, meg igaz? De Jézus ennek a felét élte. Nem? Ez megdöbbentő. De Jézus tisztában lenne vele, hogy, hogy nem sok idő, idő van hátra. Én hiszem azt, hogy Jézus ma is ezt csinálná, hogy menne és szolgálna és kihasználna minden időt arra, hogy szolgáljon. Mert tudná, hogy kevés van hátra. Nem késlekedne segíteni szerintem, amikor valaki megkéri. Nem késlekedne, hogy tanítson, amikor valaki megkérdezi. Nem, nem mondaná, hogy majd imádkozom érted, hanem imádkozna ott. Nem, nem keresné a következő alkalmat, hogy majd bátorítson valakit, hanem bátorítana ott abban a pillanatban. Nem késlekedne tanácsolni, hanem ő tanácsolna, hogyha kérdeznek tőle, és nem, nem késlekedne elmondani az evangéliumot. Nem mondaná, hogy majd holnap, mert tisztában van vele, hogy lehet, hogy nem lesz holnap. Igaz? Jézus, így látod az evangéliumba. Tudom, hogy ebbe a két vervbe csak annyit látni, hogy elment innen és már ment oda. De Isten csak így szólt a szívemhez, hogy Jézus, hiszem, hogy ilyen volt. Hogy amikor fáradt volt, azt olvasod rajta, hogy, vagy róla, hogy de fáradt volt, de megesett a szíva a tömegen, és ment, és sokra tanította őket, és meggyógyította őket, igaz? És ez egy jellem. Jézus ilyen. És erről beszél nekünk a következő versekbe. olvasuk a másodiktól az ötödik versig. Tehát a másodikat újra, és az ötödikig. És kérdezik őt a tanítványai mondván, Mester, kivétkezett-é, vagy ennek szülei, kivétkezett ez-é, vagy ennek szülei, hogy vakon született. Felele Jézus, sem, nem sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Hanem, hogy nyilvánvalóká legyenek benne az Isten dolgain, nekem cselekednem kell annak dolgait, aki küldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodik. Míg a világon vagyok, a világ világossága vagyok. Na ez egy érdekes, érdekes igerész, és hogyha, és hogyha olyan vagy, mint én, akkor egyből ráugrottál erre a témára, hogy mi, a bűn miatt van a, a, a bénaság, vagy nem, vagy hogy van ez a, Ez az egész. Voltak olyanok ebben az időben, akik arról tanítottak, hogy, a, hogy az ember már az voltak olyan rabbik, akik azt tanították, hogy az ember már az anyamében védkezhet, és sokan ebbe, sokan ebbe hittek. És ezt egyébként a rabbik különböző filozófusoktól szedték, akik azt mondták, hogy ott már lélekben védkezik a védkezhet a bébi. És ezzel magyarázták azt, hogyha valaki, valaki bénán született, vagy különböző e, problémái voltak, és úgy született meg. E, érdekes, hogy ez a, ez a gondolat, ez megmaradt a, a keresztényekben is. De én szeretném ezt bennetek így most így valamennyire kiírtani, hogy az Isten, ezt mondják, az Isten közvetlen módon büntet meg minket, ha valami, valamit rosszul csinálunk. Nem tudom, hogy te gondolkoztál már ezen. Vagy biztos vagyok benne, hogy voltak már ilyen gondolataid. Azért nem megy az én életem, mert nem járok rendszeresen bibliaórára. Voltál már így? Talán voltál. Vagy biztos most ezt azért kaptam, mert múltkor azt csináltam. De csak gondolkozzatok el ezen. Hogy akkor viszont, ha ez így van, akkor Isten nem igazságos. Nem? Mert, mert akkor lenne igazságos, hogyha mindenkit ugyanazért a bűnér, ugyanúgy büntetne, nem? Nem így van? Akkor Isten nem igazságos, ha ez igaz. De mondanom kell, hogy ez egyáltalán nem igaz. Isten nem büntet minket. Jobb, jobbnál látod ezt. Lehet, hogy most azt mondod, hogy de hát ott van jobb könyvébe, látod, de ott Isten nem büntet. Ott nem, azért, nem az a baj, hogy jobb vétkezett. Ugye jönnek a barátai, és azt mondják neki, hogy hagyd abba azt a bűnt, amit csinálsz, biztos valami bűn van az életedbe, és akkor egyből meg fogsz szabadulni. De nem igaz, jobb fedhetetlen volt, azt olvassuk róla, ugye? És Istennek egyáltalán nem is tetszik az, amit a barátok tanácsolnak, mert nem is igaz. Nem, jobb könyvében azt látjuk, hogy a sátán jön, és próbálja, megpróbálja elég keményen jobbot, hogy ő hűtlen legyen Istenhez. Nem a bűnei miatt történik jobbal, ami történik vele. De csak lépjünk még egyet. Valaki már elhordozta a bűn, bűneidnek a büntetését, nem. Ha én azt mondanám, hogy Isten még büntet engem, akkor semmibe veszem Jézusnak az áldozatát. De, mert Jézus volt az, aki elhordozta az összes bűnömnek a büntetését ott, a kereszten. Ő meghalt, értem, nekem már nem kell semmiért bűnhődni. Isten nem büntet, ez nem, nem lenne fel, nem lenne igazságos és nem állna összhangban magával a, magával a Bibliával sem. Tehát egy hibás kép a büntető a Isten. A gonosz ugyanúgy minket is megpróbál. Ez a válasz. Ő megpróbált téged minden területen azért, hogy ne járjál Istennel. Ez van velünk is, mint, mint jobbal. És igen, Isten néha megengedi ezeket, hogy a sátán elmenjen bizonyos határokig. Azért, mert ő hűséges apuka, hogy neveljen minket. Ez a helyes látás. De Isten nem büntet, mert már nincs miért büntessen minket. De akkor mi van ezekkel az emberekkel? Mi van, ha valaki így születik? Akkor mi a válasz? A válasz az az, hogy nagyon közel a vég. És higgyétek el nekem, hogy nagyon egyszerű válaszok vannak. A genetika a válasz. Romlunk testileg. Látjátok, hogy egyre kevesebb évet élünk. Egyszerű válaszok vannak, hogy miért születik valaki így, akár vakon. Mert ez a helyzet. Ilyen, ilyen a testünk, egyre, egyre rosszabb. De van még itt egy téves gondolkodás, amit szeretnék így helyre rakni, és amit próbáltam helyesen olvasni is. Szerintem rossz helyre rakjuk itt a hangsúlyt ezekben a, ezekben a versekben. Mert hogyha elolvasod ezt a két verset itt az elején, akkor úgy jön ki ez az egész, hogy Tanítványai megkérdezték tőle, ugye, hogy, hogy ki védkezett. Ez vagy ennek a szülei, Jézus azt mondja egyik sem, hanem, hogy nyilvánvalóak legyenek benne az Isten Dicső, Isten, egy pillanat inkább idézem pontosan, sem nem ez védkezett, sem nem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvaló kell legyenek benne az Isten dolgai, és itt megállunk. De nem, nem gondolkoztál már azon, hogy ez így furcsa. Hogy Isten valakit azért direkt megbetegített, hogy Jézus eljöjjön, és hősként, hősként meggyógyítsa. Így néz ki ez az igevels, nem? Hogy nem, ez nem most, ez nem a vétek miatt van, nem az miatt van, hanem képzeljétek, Isten direkt megbetegítette. De valahogy ez, ez se az az Isten, akit én így ismerek, Nem? Mert akkor, akkor hogy gondolná Istenre, hogy tényleg Isten csinál ilyet, hogy így direkt megbetegít embereket? És akkor hogy áll ez összhangban avval az igeversen, hogy Isten nem kísért senkit gonosszal? Hogy ez így hogy, hogy megy? De hogyha helyesen olvasod, akkor én, én látom benne az igazi, az igazi Jézust, aki ebben a, ebben a helyzetben én úgy képzelem, hogy így, így viselkedett volna. Hadd olvassam el még egyszer eh, helyesen, jó? És kérdezik őt a tanítványai mondán. Mester kivétkezett ezé, vagy ennek szülei, hogy vakon született? És próbálom jól, jól hangsúlyozni, oké? Okay? Feleli Jézus. Sem nem ez nem vétkezett, eh, sem ennek szülei. Pont. Oké? Okay? Hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai, nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem. Ez így már máshogy hangzik, nem? És, és én hiszem, hogy ez az igazi értelmezése. Hogy jöttek ezek az emberek, és talán mindenki ezt kérdezte, vagy mindenki így nézte, hogy biztos a szüleivét kezdtek, vagy ő egy bűnös, és ezért, ezért van vele ez. De én nem gondolom, hogy Isten ilyen lenne. És hiszem azt, hogy Jézus egyszerűen csak így ad egy nemleges választ, azt mondja, nem, egyik se. Nem, egyik se. És hogy Isten dicsősége nyilvánvaló legyen nekem, most itt tovább kell tennem a dolgomat. Tudod, miért gondolom ezt? Az apostolok cselekedeteibe, hogyha vitatkozol ebből a gondolattal, amit én mondtam, írt fel az apostolok cselekedetei első részének 7. és 8. versét, ahol a tanítványokat látod, oda Jézushoz, és azt mondani, nem ebben az időben ö, alapítod meg a, a, a királyságodat? Jönnek ebbel a nagy gondolattal. Teljesen érthető, nem akarok ebbe belemenni, mert ők nagyon várták, hogy most történjen akkor, ugye? De Jézus azt mondja, hogy ez nem, nem a ti dolgotok, tudni ezokat az időket, amiket az atya a maga akaratába helyezett, és így tereli egyből a témát, hanem ebben foglalkozzatok, srácok, amikor jön a Szentlélek, erőt kaptok és tanúim lesztek, ez a lényeg, nem? Jézus kikerült ezt a nagy teológiai gondolatot, hogy most nekiálljon és ott magyarázzon nekik, és azt mondta, nem, nem ez a lényeg, nem ebben kell foglalkozni, hanem menjetek és legyetek tanúim. És én ezt a Jézust látom ebben a pillanatban is itt. Hogy a tanítványai jönnek a megszokott kérdéssel, amit talán minden rabbitól meg Megkérdezett minden tanítványa, uram, te szerinted most akkor melyik védkezett? Mi, mi a lényeg? Tudod, miért gondolom ezt? Azért, mert mindig mi is ebben vagyunk valahogy elfoglalva. Hogy védkezett, miért? Biztos valami bűn van az életedbe, és próbáljuk analizálni, nem? De Jézus azt mondja, tudjátok, itt hagyjátok a fenébe ezt az egészet, biztos nem ezt mondta, bocsánat, mert Jézus ilyet nem mond, de, de mondjuk azt mondta, hogy nem, nem ez a lényeg, hanem nekem cselekednem kell, úgyhogy gyerünk, megyek és segítek. Ez a lényeg. Nem az, hogy kivétkezett, mit vétkezett, hol vétkezett, hanem gyertek, mert én azért vagyok itt, hogy nyilvánvaló legyen az atya dicsősége, és addig kell cselekednem, amíg világosság van, mert majd eljön a sötétség, amikor már senki nem munkálkodik. Én ezt a gondolatot látom ebben, a, látom ebben az igében, és hiszem, hogy ez a, ez a helyes értelmezés. Hogy Jézus azt mondta, hogy nem, nem, nem ez az érdekes. Gyertek! Szolgálni. Mert ha megnézed a, a szövegkörnyezetet, azt látod, hogy Jézus egyszerűen ment, és arról beszél nekik, hogy nekem tennem kell, nem, nem állok meg addig, amíg tehetem ezeket a dolgokat. 5. hetedik vers, 5. től a hetedik versig olvasjuk. Míg a világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinálla, és rákeni a sarat a vak szemeire. És mondanék ki, menj el, mosakodjál meg a siloán tavában, ami azt teszi, küldött. Elméne ezért, és megmosakodék, és megjöve látva. Tehát látunk egy nagy nagy csodát itt. Nem tudom, hogy, hogy miért így csinálta Jézus pontosan, mert más helyeken máshogy, máshogy látod, hogy cselekszik. Tehát van az egyik, egyik helyen csak megérintette, a vaknak a szemeit, és látott ugye? Aztán egy másik helyen pedig azt látod, hogy, hogy megkérdezi, tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjek. És azt mondja, uram, hogy lássak, Jézus szól egy szót, és az ember lát. És hogy miért, miért csinálja ezt, a, ezt, hogy ő leköp, a nyálából e, sarat csinál, ne, ne azt gondoljátok, hogy ő direkt gusztustalankodni akart, mert ugye nekünk ez ilyen gusztustalan dolog, ha így nézed. Lehet, hogy éppen arra nem volt semmiféle víz vagy nedvesség, és a, és a nyálát használta, tehát ebben nem kell semmi különöset feltételezni Jézusról, de abban biztos vagyok, hogy a sárral a célja van. Mert látod itt majd, ahogy olvassuk ezt, hogy, hogy szombatnapon Történik ez az egész, és szombatnapon az ő törvény értelmezésük szerint, a farizáusok törvény értelmezése szerint sarat sem szabadott csinálni, mert az már munka. Munka volt. Ugyanúgy nem, nem, vett, nem vehettél fel olyan sarut, ami, amit be kell csatolni, mert benne van a nevébe, hogy sár. Nem igaz. De komolyak voltok, nem igaz. Csak annyira már majd elalszhatom. Nem. De nem vehettél föl sarút, mert be kell kapcsolni, és az munkának számított. Tehát ilyen komolyan vették. És én abban viszont hiszek, hogy Jézus direkt csinálja, csinál sarat. Direkt úgy gyógyít meg valakit, hogy, hogy sarat csinál. Pedig elég lett volna, hogyha csak meggyógyítja, nem? Mert az is baj volt nekik, hogyha valakit szombatnapon gyógyítottak meg. Tehát ő sarat készít. Azt Kenny-re a szemeire. Ez volt itt a, a lényeg. Vannak, akik tovább mennek ebben, mert itt egy teremtést látunk majd egyébként. Tehát ez nem egy meggyógyítás volt, hanem egy teremtést. És akik jobban még belásnak, azt mondják, hogy ugye ugyanabból a hét elemből vagyunk, mint a, mint a Föld. És akkor... Viszik tovább, hogy Jézus ezért így csinálta, én nem mondanám ezt száz százalékig, de ez is egy jó gondolat, egyébként szeretem ezeket az eszemfuttatásokat. De a lényeg, a sár az biztos, hogy kellett, és hiszem azt, hogy Jézus itt tovább próbálja meg lebontani azt az, azt az elképzelésüket, ahogy ők a törvényt értelmezték, próbál megint a farizeusok felé valahogyan indulni, hogy higgyék el, hogy ő a messiás, ő szereti, szereti a farizeusokat. Két dolgot láthatunk ebben a pár versben Jézusról. Az első, az Ézsaiás 42.6.7-ben, nem muszáj oda lapoznotok, de látjátok ott, hogy a messiásról szól, és azt mondja a messiásról, ott a felsorolásban az első, az az, hogy amikor ő eljön, a vakok látni fognak. Ez volt Ézsaiás könyvében az egyik ismertető jele, a messiásnak. Vagy amikor János kérdezi Jézust a Máté 11-ben, Máté 11, 4-től 6-ig látod, hogy kérdezi Jézust, hogy te vagy az? Ugye Jánosot ott elbizonytalanodik a börtönben, és kérdezi, hogy, hogy te vagy az? És Jézus azt mondja, nem azt mondja, hogy igen, én vagyok, persze, hanem mondjátok meg Jánosnak, hogy a vakok látnak, ugye, és megy tovább. Ez volt a ez a messiásnak az ismertető jele volt. Soha addig senki nem tett ilyet. És utána se. Hogy a vakon születetnek a szemevilágát a szeme visszaadja. Tehát látsz itt egy jelet, ami egy nagyon fontos jel, ami a messiásnak a, a jele. És a vallási vezetők, Tisztában voltak ezekkel a versekkel. neki kívülről kellett tudni, hogy mi lesz a versiással, amikor eljön. Ugyanúgy tudniuk kellett, hogy ő majd a szamárnak a Vemhén jön be, ugye, Jeruzsálembe. Úgy is jött be, mégis mégis keresztre feszítették, de látod, hogy ő nekik azért is volt ez olyan érdekes, és hogy majd itt elő, elolvassuk, hogy próbálták tagadni ezt az igazságot, próbálták valahogy máshogy megmagyarázni ezt az igazságot, mert szemet szúrt nekik, hogy soha ilyet nem csinált senki. Hogy, és látják, hogy látták ők is, hogy, hogy ez a messiás a vonatkozó jel. Hiszen Jézus itt, ahogy mondtam, nem, egy, nem egy, mű, ne, egy régen működő, de aztán megbetegedett látóideget rakott rendbe. Hanem, nem tudjuk pontosan, hogy ő egy új szemet adott neki? Érted, hogy vagy egy, a, a látórendszere nem létezett, és, és Jézus odaadta neki, ő, ő most itt teremtett. És, és az Ézsaiás 96-ot néztük a karácsonyi alkalommal, ugye, itt, akik itt voltatok, és ő róla ott meg van mondva, hogy ő Isten, ő erős Isten, és ő csodálatos. Hogy milyen, milyen Jézus, milyen a, milyen, a mi, milyen a mi Istenünk ebben a pár versben. Ő nem csak megjavítani képes dolgokat, amik régen működtek, de most már nem működnek. Mert lehet ilyen is, nem? A Régen olyan jó volt, olyan jól ment, most meg nem megy. De Jézus képes ezt is rendbe rakni. De, de tudod, mit Jézus még tovább megy, és, és látod őt, hogy ő képes a semmiből előhívni valamit. Képes egy nem létező dolgot létezővé tenni. És ezt számomra, számomra, nagyon bátorítom -e, Jézus ma is ilyen. Van egy nem létező, rendbe lévő életed? <gül> Mindig rumli volt, és, és soha nem ment jól. Jézus képes jönni, és adni egy teljesen újat. Teljesen újat. Van, van egy szíved, ami egy kőszív, azt mondja, ő kicseréli húsra. Ő teremt benned egy teljesen újat. És tudod, akkor is nagyon bátorító, amikor ezeket a gondolatokat mondom magamnak, hogy képtelen vagyok rá, mert soha nem sikerült. De van egy Jézus, aki képessé tud rátenni. Aki meg tudja tenni, hiába nem volt az régen. Ilyen, ilyen a mi... Istenünk. És nézzük, mi történik ebben a szegény emberrel. Végigolvasjuk a 30, 34. versik a 8-tól, jó? Azért megyünk rajta végig, mert igazán Jézus személye, ami érdekel engem ezekben a részekben. 8-tól a 34 -ig. A szomszédok ezért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondának, nem ezé az, aki itt szokott ülni és kódulni. Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondá, hogy én vagyok az. Mondanak ezért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felele az, és mondam. Egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készíte, és rákeni a szemeimre, és mondanékem, menj el a Siloam továra, és mosdjál meg, miután pedig elmenék, és megmosakodám, megjövék, megjöve látásom. Mondának ezért néki, hol van az? Monda, nem tudom. Vivék őt, aki előbb még vak volt a farizeusokhoz, mikor pedig Jézus a sarat csinálá, és felnyitá ennek szemeit, szombatnap volt. Szintén a farizeusok is megkérdezék ezért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondanékig a saradt ön szemeimre, és megmosakodám, és látok. Mondának ezért némelyek a farizeusok közül. Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. <gül> Mások mondának, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket. És hasonlás lőn közöttük. Újra mondának a vaknak. Te mit szólsz ő róla, hogy megnyitás szemeidet? Ő pedig mondta, hogy próféta. Nem, nem hívják ezért a zsidók róla, hogy vak volt, és megjöve a lájtása,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 Ezeket mondának annak szülei, mivel hogy félnek vala a zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondának annak szülei, hogy elég idős ő, kérde, őt kérdezzétek. Másodszor is szólíták ezért az embert, aki vak volt, és mondának néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felele ezért az, és monda. Ha bűnösé, nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondák pedig néki, mit csinált veled? Mi módon nyitotta meg szemeidet? Felele nékik, már mondám néktek, és nem hall látok.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 hanem ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Ez egyébként egy elég hibás nézete ennek a fickónak. Őröktől fogva nem hallaték, hogy vakon született szemeit valaki meggyógyította volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Felelének és mondának néki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiveték őt. Ez egy szomorú pont. Nem? Végig, végig kérdezősködnek tőle, többször megkérdezik, és higgyétek el, hogy azért, mert soha nem történt még ilyen, mert sarokba vannak szorítva, mert látják ezt a, ezt a jelet, és, és aztán a végén azt látod, hogy ezek a, ezek a vezetők látták, hogy mi történik, tisztában vannak vele, hogy ez az ember nem látott és most lát ismerték a messiásról való proféciákat, de nem akarnak látni igazán, és inkább a tagadást választják, kidobják ezt az embert, hogy ne is lássák azt a bizonyítékot, egy újabb bizonyítékot arra, hogy Jézus, Jézus a Krisztus. Látod, van egy hibás elképzelésük, hogy hogyan kell eljönnie a messiásnak, mit kell neki tenni, hogyan kellett volna dolgoznia, élnie, és nem fér bele az, hogy Jézus a messiás, és a tagadást, tagadást választják. Egy szomorú képet látunk ebben, hogy a, hogy a vallásosság, az ilyen hozzáállás, az, az kiveti az embereket. Az nem fogja vonni. Jézushoz az embereket. Az egy, a vallásosság, az, e, az ilyen vallásosság, az eltaszítja, az nem helyes képviselet. Amikor emberek gyülekezetekben azt mondják, hogy csak akkor jöhetsz, hogyha így vagy fölöltözve, már ezt és ezt megtetted, ha megváltoztál, ha nem dohányzol, ha nem iszol, ha nem teszed ezt, nem teszed azt, akkor nyitva áll előtted a gyülekezetünk. De tudod mit? Annyira, annyira szép képez, vagy szomorú, de mégis szép, hogy Jézus meg a, a, a templomon kívül találkozik avval az emberrel mindjárt, akit kidobtak. Azt fogjuk látni. 35-től a 38-ig olvasom. Meghallál Jézus, hogy kiveték azt, és találkozván vele mondanék ki,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 És ez egy nagyon erőteljes kontraszt, szerintem. Hogy valahogy, hogyha helyesen szeretnénk Jézust képviselni, akkor le kell rombolnunk nekünk is ezeket a, ezeket a képeket, amiket néha fölállítunk a fejünkben, hogy milyennek kell lennie egy pásztornak, egy tanítónak, egy három éve már Istennel járónak, Érted? Mert hogyha ez, felállítjuk ezeket a képeket, akkor egy az, hogy csalódni fogunk azokban az emberekben, másrészt pedig akkor nem képviseljük helyesen Jézust. Mert Jézus befogadta ezt, a, ezt az embert. Nem kérdezte, hogy mi volt, mit védkezett, ki vétkezett, milyenek voltak a szülei. Ő befogadja ezt az embert. És olvasjuk itt a végét, a 39-től 41-ig.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 Azért a ti bűnötök megmarad. És ez egy nagyon erős, erős mondat. És olvastam egy idézetet, és ezzel nagyjából be is fejezném a Biblia Olvastam egy idézetet, mely szerint senki nem olyan vak, mint az, aki nem akar látni. Tudjátok, hogy kitől olvastam ezt az idézetet? Csákpásztorunk mondta. Az a legnagyobb vak, aki nem akar, nem akar látni. Nem akarja meglátni Isten munkáját. Nem nyitott Isten munkájára, hanem ragaszkodik az ő elképzeléseihez. Ahogy ő elképzelte, hogy Jézus majd munkálkodni fog. Ahogy ő elképzelte azt, hogy, hogy Isten munkája megy előre. Ahogy ő elképzelte, hogy neki szolgálnia kell. Ahogy ő elképzelte, hogy a szolgálatnak mennie kell. És azon gondolkoztunk, egy barátommal beszéltem telefonon, sajnos ma nincs itt, de arról beszélgettünk, hogy, hogy Jézus, hogy vajon mi észrevennénk-e esetleg azt, hogy Jézus jött közénk a megváltó? Ez egy érdekes kérdés. És vajon mi mit csinálnánk vele, ha ő, ha ő itt megjelenne, és mondjuk nem mondaná meg magáról, hogy ő a megváltó? Megigazd, talán a nagy Érted, hogy mit csinál? Jézus? Farmer. Ér, érted, hogy mi hogyan állnánk? Vagy ott, ott lenne a szívem, hogy igen, ön és megalázom a fejemet, a gondolkodásomat, még ha néha megdöbbentő dolgokat mond. Vagy, vagy arra kér, hogy menjek egy másik irányba, mint ahogy eddig mentem. Vagy arra kér, hogy ne ítélkezzem mert ő szereti azokat az embereket, még akkor is, akkor megváltoztatnám el. Milyenek lennénk mi, hogy mi is úgy viselkednénk, mint a farizeusok, vagy megmaradnánk ebbe a jó kis alázatos pozícióba, ahogy vagyunk, meg ahogy ismerlek benneteket, hogy megyünk Jézus után, és elfogadjuk, elfogadjuk az ő tanításait, és ha ő vezet minket, akkor, akkor arra lépünk, Jézus ma is ezt mondaná azoknak az embereknek, akik túl büszkék, hogy megalázzák a gondolkodásukat Jézus előtt. Ma is ezt mondaná azoknak, akik azt mondják, hogy nem, nem hiszem el, hogy, egy, hogy egy, egy zsidó ember 2000 éve oldatta meg az én életemet. De pedig így igaz. Ha látni akarsz, akkor ez, a, ez az igazság. Jézus sajnos... Ma is ezt mondaná a vallási vezetőknek, akik kidobják az embereket a gyülekezetekből, csak azért, mert nem úgy néznek ki, vagy nem úgy viselkednek, vagy nem úgy beszélnek, mint ahogy ők elképzelték. Sajnos ezt mondaná azoknak a vallási vezetőknek, akik nem engednek, és ezt én nagyon sajnálom, és csak azért mondom el, nem engednek tanítani fiatalokat, nem engednek odállni, megajándékozott embereket, szolgálatokat vezetni, mert nincsen teológiai végzettségük. Jézus ma ezt mondaná nekik, hogy ti sajnos vakok vagytok, mert azt mondjátok, hogy láttok. Tud, imádkoznunk kell azért, hogy mi magunk, hogyha jól akarjuk képviselni Jézust ebbe a világban, itt a tabányán, meg amerre járunk, taníthatóak maradjunk. Ez egy nagyon fontos dolog. Hogy, hogy az ő szíve szerint szolgáljunk, ne a mi gondolkodásunk e, szerint. Hogy, hogy legyenek idők, amikor megvizsgáljuk egy új év, vagy valami, amikor azt mondjuk, hogy Jézus, én jó felé megyek. Jézus, ez a te szíved. Jézus, te is ezt mondtad volna. Jézus, te is így cselekedtél volna. Azért, hogy, hogy ne maradjunk meg egy szinten. Én szerintem ilyen Jézus. Szerintem ilyen lenne ma is. Ő nem megbotránkoztatna, de ha kéne, akkor rámutatna néhány dolgunkra, amiben változni kell. És kérlek, hogy így imádkozzatok át ezeket a dolgokat, és most még egy dalt énekeljünk el, énekeljünk el együtt, jó? Ha, ha úgy érzed, hogy nem akarsz énekelni...